2 mila eta azken kirolatz saioa dugula ulatzi duate egunon. Azkena, eh? egunon guzieri. Pilotaz mintzatuko gira joan astian ere, bainan treznetaz. Bai, gehen batxareaz, bai, funtzean kirolek gehenek pausa egiten dute orain, azken egun hauen dako, sapalketa gehenek gelitoa dira. Salbu pilotan badak doleitate izango eta gama zela sarei batuko dugu. Finalak dira ipakaldeko batzorreko finalak dira aste buruntan, arrango itzan izanen dira finaleak diak bezala, eta lehen mailakoari ari gira interesatuko, baina Jarenik egaiten dizuet, soprexa aundirik ez edo ez ainbezte zeren eta finalean ditugu ardoiekoak Jasko Xapeldunak, drihule eta zistiak eta parean azpandagak, Jasko finalistak, beraz lopetegi eta finoza, holahtu ziste, beraz aldak gutxi sarean ere Amax pare ba ziren astapenean hori ala ere ez da batere gaizki, lehen mailan ja da gazte bikote batzu zatuak ezzirela baina hala ere ejanmak e da ere aiipkegia noizbaite aspaganeko batasunak laupare bazitura lehen mailan ez da gutxi zorzi pilotari sarean ez da batere gutxi ez da batere gaizki, Baina ala erexapelketan hiru e izen hiru bikoteo beki e besteak e baino oskabat gorago izan dira, emaitzen aldetik hori, e, eta horiek dira behiasko xapeldunak, egan dugu, angiluko dri olez iztiak, e, bakeko algalarrondo etxeto, eta noizbaiteko lopeteki eta finoza, horien e, artean gauzak aski tinkoak izan dira, emaitzak e, biziki izan dira multsoko partietan, noizbaitek jodu ardoia adibidez, batez, irabazi dute berro joita meretzi, bakek irabazidu noizbait, biez, berro joita mezortzi, beraz ornunbaittean ziren hiruak e, eta gero izan dira, sorpres sartik batzuk batzutan uh, are uh, pare handi horiek, eh, galdu dute ustez uh, uh, ahur batzuen kontrapartida partida bat mo, alare denak selkatu dira e, Muntzoak uh, finitzian hola izan da selkapen lehena izan dugu uh, ardoi uh, bigearen anuizbait eta irugaren bak ondutik finalaurden faltsuak izan dira hor ez da izan sorpresarik eta final erditan bon ba zen final bat tinkoa gozena izan dena zen azparne eta bak? baken artekoa eta hor uh, azpandarek kira bazit dute ere zailki, eh, biez, berrogi eta oitamez oh, beraz Lopetegi eta Finoza e, xelkatu dira finalean eta finala beraz Jasko Berdina erranen dugu Ardoieko Riole eta Zistiak Nesbaiteko Lopetegi eta Finoza Multxotan azpandarrek batez irabazi Baina sailkapen horoko bestiak nagusi Bez, bon, finala ideki baten mentura? Ba, ireki baten mentura, menturaz gazteak edo gazteagoak eranendut favorito, eh, riol ez izteak nahiz eta multxuan batez multxotan batez galdu azperndaren kontra nik beste guztiak irabazi dituzte e, jazere berroioita mairu irabazi zituzten, baituzte urte batzu gutxiago Egia da Josiro Petegi eta Mikel Finozago dela da, ari direla adinean ere, berroioita piku orain eta, eta bon e, gazteak favoritoa Izan dira, behin erraiten duzun zela, partida batean, xarean, ahango ditzen, e, denak egtar eiteke, badakigu lauak biziki lehiakogak direla, eta mm. itzultzen alda finalean. Xare, ba, xare azkak, ipar euskal egian, mundu antzeak, erganen dugu? Ez da hori badala ere... Bat, plan gintza ba, bat plantaren sagia plan bat bai hori aipatuko dugu eh joko eskampo gomitak baititugu beraz Mikel Finosa izan da gure joko eskampo agian beste bat izan dugu, gehiago aipatzeko plan horta egia da naziarteko federakuntzak plan bat eh, garatze plan bat marcha nesari dola munduan zea bereziki Argentina aldean ez da kit susen zertandatz plan hori eta horientzatko gira jakiten aratsuntako saioan bai eh, berpisteko bai berpisteko lan materiala bentzot materialen gainean trebatzaileen gainean hori guzia dela piloten gainean ere hori guzia jogatu dutela ergameak da Argentinan izan direlarik oita bi urtezpetikako mundialak e, beraz izan direla xapeldunak, e, ipagaldekoak izan dira xapeldunak, baina ondotik badira bi lehiaketak iten dituztenak, urte guziz eta bat da e, balda lehiaketa hori e, artekoendako egina da eta bestea delgio lehiaketa bi pilotari dira eta hori e, Aundien dako da. Eta badakit, lehen aldikotz, um, lehiaketa irabazi dugutien ez partida bat, edo finalak irabazi. Azteko sorpresa bat izan da, Argentinak ateradu pare askion bat xarean, beraz ez dakit fruituak ateratzen ari diren eroez, horiak entxatuko gira jakiten, haratsuntako jokozkan posaioan. Gauk zazpiontati goiti, mire eskegolatz,